Det var tre familjer ifrån Yggesund att inte tala om vad de heter men en av dem här är kvällsiga Femte eh, raden Nej Men i alla de här tre familjerna Ni vet ju vet hur kåkarna ser ut Det är liksom samma garageuppfart Samma garage, samma rådoränder och buskar samma lep, så, Allting var samma va Och samma altan hade de Och de brukade dansa umgås där varje fredag fredagkväll Hade jättekul och grilla Och ni vet allt det en dag så äh, sitter de där och håller sig och mysigt, Så säger den ena till dem Vi som har så jävla roligt ihop Kan vi inte åka utomlands tillsammans Ja men jävla det gör vi Sagt och gjort De bokar resan resa ner till Grekland Kommer de ner dit och ska checka in på hotellet Då visade det sig att det fanns bara två Dubbelrum Och då säger ni, Vad fan, när vi bokar resan resa hemma I Gensund på resebyrån Då var det tre dubbelrum Ja men då var det slut va Då var det fullsett va då säger den ena av de där att har tagit student och han, så han. Ja men va? vi gör väl så här pojkar. Vi gör så här. Kärringarna får ligga i ena dubbelrummet. Så ligger gubbarna i andra dubbelrummet. Ja så gör vi. Ja för Sagt och gjort. När kvällen kom det så var de ut och åt lite gott det Drack lite gott och. Vid tolv sådär, kommer de tillbaka till hotellet. Och kärringarna går in i sitt dubbelrum. Och gubbarna går in i sitt dubbelrum. Vid fyra fem, så vaknar en av gupparna och sa Jävla pojkar, jag måste inte till nu ja. Vadå, vadå, vadå, vadå Ja, han står så jävla fint sa. Ja, då hänger jag med, sa kompisen närmast Vad fan ska du med och göra, så? Ja, det är men du håller dig.